Вистава без антракту. Друзі, вислухайте українське радіокультура. Перед мікрофоном Світлана Гуцвайтенко. Сьогодні запрошую на зустріч з героями улюбленої комедії Вільяма Шекспіра Багато галасу, даремно. український переклад Абрама Гозенпуда, музика Костянтина Данькевича, у головних ролях корифей головної драматичної сцени України, театру імені Івана Френка, постановка Віктора Добровольського, який створив образ Бенедикта, Дон Педро, Аркадій Гашинський, Дон Хуан, Костянтин Степанков, Леонато, Микола Яковченко. Найдивніше, що вона закохалась у сеньора Бендікта, до якого завжди відчувала злива. Не може бути. Так от у чим справа? Запевняю вас, ваша величність, я й сам не знаю, що думати про це. Вона закохалась до нестя. страшенно. А може вона тільки удає пристрасть? Що Що? Давати пристрасть? Ніколи удавана пристраст. уда пристрасть не може виглядати так природно. Ніколи, ніколи.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 І Ні, певно, по вікні смілиться. Це завдає їй ще більшого суму. Ні. А вже ж, а вже ж, ваша дочка переказувала її слова. Як же я, говорить Беатрича, писатиму любовного листа до людини, яку завжди зневажала? І тут таки починала писати. Разів із двадцятю ночі вставала в самій сороці і списала цілісінький аркуш з обох боків. Дочка моя бачила все це на власні очі. Ось з цього приводу я згадав одну кумедну подробицю. Е... Ви пам'ятаєте, сеньор Леонато? Коли Плебіньце вже написала листа і прочитав, згорнула його, вона раптом помітила, що імення Бенедикта і Беатріча лягають поруч із пору, пору, пору, пору. саме це, саме це. Так, так потім вона розірвала листа і почала лаяти себе за почуття до людини, що її із Я б на його місці, каже вона, вже так би посміялась, хоч як би палку не кохала, однаково посміялась би, не поскудувала б її за. Потім падає на коліна, стогне, ридьма ридає, б'є себе в груди, траве волосся, благає небо, кляне світ, Бенедікте, любий небо, даруй мені, Бенедікте. Справедливо справедливо. справедливо, справедливо, моя дочка говорить те саме.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 П'єсу «Багато галасу даремно» видатного англійського драматурга, який жив і творив у другій половині 16-го та на початку 17-го століть, називають дуже строкатою за жанром, адже у ній поєдналися мелодрама, народний фарс та іскрометна комедія. У 1941 році твір ставили у театрі імені Івана Франка, Наталія Ужрій виступала у ролі Беатріччя а Юрій Шумський, який у часи Другої світової очолював радіостанцію імені Тараса Шевченка у Саратові, грав Бенедикта. Спектакль відновили вже по війні. У новій постановці роль Бенедикта грав Віктор Добровольський. Багато плідно він працював на українському радіо. Саме Добровольський вже у квітні 1964 року створив радіопостановку комедії «Багато галасу».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 Щоб могли сьогодні ми святкувати шлюб, святий жаданний. От у цьому панотець моє бажання. Огоді її з захатою! П'єсу Багатогаласу даремно Вільям Шекспір написав 1598 року. Невдовзі з'явилася дванадцята ніч. Знамениті трагедії Юлій Цезар, Гамлет, Отелло, Король Лір, Макбет, Коріолан будуть попереду. Цікаво, що у доробку одного з найтаємничіших драматургів світу. 37 п'єс, серед них 13 комедій. Святкування життя, нестримні веселищі, витівки, сміх, тонка іронія, захопливі пригоди, комедні випадковості, нереальні збіги. У фіналі Бенедикт говорить Беатріча. Я хочу жити у твоєму серці, померти у тебе на грудях, і нехай мене поховають на дні твоїх очей. Романтика, шаленство почуттів. Прикметно, що Шекспір сам не називав свої твори комедіями. П'єсу як комедію визначали видавці – які, вочевидь, дотримувалися спрощеного принципу. Твір, що має веселе, щасливе завершення – комедія. А якщо наприкінці усе печально чи трагічно, звісно, це трагедія. Звичайно, в комедії «Багато галасу» даремно ми не знайдемо такої глибини характерів, як у змалюванні трагічних героїв п'єс «Гамлет» чи «Отело». Та цього й не потребує неумируща шекспірівська комедія.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 «За мною відповідь не пропаде. Чекай».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 Комедія написана прозою та віршами. Це типовий хід драматурга «На усі часи» Вільяма Шекспіра. Там, де п'єса набуває емоційного напруження, ми здебільшого чуємо вірші. Віршованим рядком говорять і про кохання. Проте навіть злодії у хвилини напруження висловлюються поетично. У комедії Шекспіра поезія стала драматичною, а драматургія – поетичною. У творі, який належить класичній комедії, дві сюжетні лінії – комічна і любовна. Дон Педро, Леонато і Клавдіо прагнуть одружити Беатрічі з Бенедиктом. Змовившись, влаштовують усе так, щоб Беатрічі та Бенедикт закохалися одне в одного. А через кого саме здійнявся такий галас та ще й даремно – Маєте нагоду дізнатися, послухавши виставу без антракту. Вільям Шекспір. Багато галасу. Даремно. Зайбилився з листа, що Дон Педро Рагонський прибуде сьогодні вночі до Месіни. Він зовсім недалеко. Я лишив його за три милі звідси. Скажіть, будь ласка, чи повернувся з війни сеньор Довжелезна Шпага? Я не знаю нікого під цим ім'ям, сеньоро. У нашому війську такої людини не було. Про кого ти питаєш, племінниця? Кузина має на увазі сеньора Бенедикта, спадує? О, він повернувся. І, як завжди, такий веселий. Скажіть, а чи багатьох він повбивав і з'їв на цій війні? Певніше, скількох він убив, адже я зобов'язала з'їсти все, що він уб'є. Де, біблі, ти вже надто безжальна до сеньора Бенедикта. Але я певний, що він дійде з тобою згоди. Він добре нам прислужився під час війни, сеньора. Мабуть, у вас були лежалі харчі, і він вам прислужився, упоровшись з ним. Він такий справжній герой серед ненажер, і шлунок у нього чудовий. Він чудовий вояк, сеньора. Чудовий вояк з жінками, а з мужчиною? А? Мужчина з мужчиною, вояк з вояком і до того ж сповнений істинних чеснот. Просто таки начинений ними. А з ким він тепер товаришує? Адже у нього щомісяця новий побратим? Хіба ж це може бути? Ще й як може? Його вірність нагадує модного капелюха. Весь час переходить з однієї болванки на іншу. Я бачу, сеньоро, цей пан не записаний в книгу ваших улюбленців. Ні, був би він там, я спалила б усю бібліотеку. Але я знов запитую вас, з ким він товаришує. Невже знайшовся такий молодий гульвісе, який ладен помандрувати з ним пеклом? Він буває найчастіше в товаристві благородного клавді. О боже, він гірший від найгіршої хвороби. Він пристає до людини чума, і той, до кого він прилипне, одразу втрачає розум. Боже, допоможи благородному Клавдію. Коли він захворів на Бенедикт, лікування коштувати йому тисячу фунтів. Наближається Дон Педро. Синьор Леонадо, вы ви вышли на зустричь власним турботам. Вы чьи наказують наказывают уникать марных турбот, а вы их сами шукаете. Ніколи турботи не відвидвили моего дому в особи вашей ясно-вельможности. Когда турботи, надходить спокій, А когда вы лишаете, мой господу, зникає счастье, і лишається суми. Ви надто легко завдаєте собі на плечі тягар Турбот. Коли не помиляюсь, це ваша дочка. Принаймні, її матір переколила в мене в цьому. Сеньоре Леоната, хіба ви мали сумніви, що ставили їй подібні запитання? Ні, сеньоре Бендікте, адже ви в той час були хлопчиками. Безсумнівно, ця дівчина – дочка свого батька. Бажаю вам щастя, ви справжній портрет свого шановного батька. Хоч сеньор Леонату і її батько, і хоч вони справді дуже схожі між собою, вона, напевно, не схотіла б мати на своїх плечах його голову навіть за скарби всієї місіни. Дивуюсь, як вам неостогідне весь час базікати, сеньор Бенедикт. <риклад> Адже на вас ніхто не звертає уваги. Як, моя люба, насмішкувата сеньора? Ви ще живі? Хіба може насмішка померти, коли в неї є така поживна страва, як сеньор Бенедикт? Навіть вічливість стає насмішковатою, коли вас побачить. В такому разі вічливість зрадниця. Але справді в мене закохані всі жінки, крім вас. Я відверто кажучи, серце моє стискається на саму думку, що в мене таке жорстоке серце. Адже я не люблю жодної з них. Яке щастя для цих жінок. Інакше вони мали б найжахливішого коханця. Дякуючи Богові, кров моя холодна. В цьому ми подібні одне до одного. Для мене приємніше чути, як бреше собака нагав, аніж чути, як чоловік освічується мені в коханні. Нехай Господь Бог зміцнить вас у таких думках. Це врятує обличчя багатьох джентльменів від ваших пазурів. Таке обличчя, як ваше, не може погіршити від пазурів. Вам би навчати папу, глаєте, сеньора. Так, що навчався б у мене мови, був би кращий за тварину, подібну до вас. От коли б мій кінь володів моторністю вашого язика та його невтомністю, провадьте далі в ім'я Боже, я скінчую. Ви завжди закінчуєте конячими дотипами, я з вами давно знайомий. <реш> ну, то все гаразд, Леонадо. Сіньора Клавдіо і сіньора Бенедикт. Мій любий друг Леонадо запрошує всіх нас до себе. Я попередив його, що ми маємо тут пробути цілий місяць, але він сердечно бажає, щоб якісь обставини затримали нас іще довше. Я готовий присягнути, що це щиросердість, а не лицемірство. Я присягнусь, ваше Бог що ви присяглись немарно. Дозвольте вітати і вас, вашу велиможність. Коли ви знову примирилися з принцем, вашим братом, я готовий вам слугувати. Дякую. Я не майстер не бочні слова, але дякую. Чи зволить ваша велиможність увійти першим? Вашу руку, Леонарто. Ми підемо разом. Дякую. Бенедікте, чи помітив ти дочку сеньора Леонато? Я не помітив її, бо не робив поміток. Але я бачив її. Хіба це не скромна дівчина? А ви збираєтесь купувати її, що так розпитуєте? Невже є в світі ціна такій коштовності? А ще б так, навіть футляр для неї знайдеться. Проте ви говорите серйозно, чи так собі, плещите язиком? Ну скажіть мені, в якому тоні ви співаєте, щоб я від вас не відстав. Мої очі... Не зустрічали досі чарівнішої жінки. Хоч я дивлюсь на світ без окулярів, проте нічого такого не бачу. Але кузина її, ух, якби в ній не сидів сатана, так була б краще від неї в такій мірі, в якій початок травня краще від кінця грудня. Ви маєте намір з нею одружитись? Коли б я присягнув не одружуватись, то не додержав би слова, побачивши Геро. Ось вона куди зайшла. Невже в світі немає жодної людини, що могла б носити капелюха, не викликаючи при цьому підозрілий думок? Невже мені повік не бачити шістьдесятирічного парубка? Нехай і так. Якщо тобі до смаку ярмо, одягни його на шию і зітхай під час усіх святкових днів. Дон Педро. Які таємниці вас тут затримали? Чого не пішли ви разом з Леонатом? Ваша вельможність. Звеліть мені говорити, прошу вас. Наказує тобі владою державця. Ви чуєте, графе Клавдіо? я можу зберегти таємницю, немов би з язики, і ви повинні це ствердити. Але владою державця? Візьміть до уваги, владою державця. Він закоханий. В кого? Це знов таки запитує ваша вельможність. Візьміть до уваги, яка швидка відповідь. У Геро, Леонатову дочку. Коли це справді так, то це сказано вірно. Це не мов старій касті, мій пане. Воно не так, та й не було так. І боронь Боже, щоб сталося так. Коли моя пристрасть не зміниться... Боронь Боже, щоб трапилось інакше. Амінь, коли ви її кохаєте. Ця дівчина гідна поваги. Ви кажете, це, щоб мене спіймати, володарю? Запевняю вас, я кажу те, що думаю. Я двічі запевняю і присягаюся, мій пане, що теж кажу те, що думаю. Що я її люблю, це я відчуваю. Що вона гідна цього, я знаю. Проте я не відчуваю, за що її треба кохати. І зовсім не знаю, чому вона гідна цього. Цього переконання й вогонь не знищить. Я помру за нього й на вогнищі. Ти запеклої рити, коли йдеться про жіноці. І він напружує всі сили, щоб вистояти непорушно. Жінка зачала мене за це її подяка. Вона вигодувала мене складати їй подяку найніжнішу. Але щоб у мене на лобі сюрмили роги. Дякую, красненько. Замість ображати якусь одну жінку недовір'ям краще я не буду вірити всім. І ось висновок. Щоб позбутися всіх інших небезпек, я ніколи не одружуся. Сподіваюсь дожити до тієї години, коли ти змарнієш від кохання. Від гніву, від хвороби, від голоду, ваша вельможність, але не від кохання. Пропоную, коли я від кохання змарнію і зблідну настільки, що навіть вино не поверне мого рум'янцю, виколіть мені очі. Та замість сліпого Купідона... Повісьте як вивіску над дверима, що ведуть до будинку розпустити. Не забувай, друже, коли не відступишся від своїх злів, тобі не уникнути глуму. Тоді повісьте мене, як кота в глечику, і стріляйте в мене. Хто поцілить, потисніть тому руку і назовіть його влучним стрільцем. Гаразд, усе покаже час. Час до ярма привчіть і Бугая. Бугая може. Проте, коли розважливий Бенедік привчиться, пересаджуйте роги Бугая мені на лоба. Намалюйте мій портрет і великими літрами на зразок тих, якими пишуть об'яви, тут можна найняти добру коняку, підпишіть під моїм зображенням, тут можна побачити жона того бенеді. Тоді ти почнеш, мабуть, колоти рогами. Коли Купідон не витратив усіх своїх стріл, ти ще зазнаєш цього струсу. Швидше станеться землетрус. Усе покаже час. А поки що, мій любий Венедікте, піди до Леоната, вітай його від мого імені і перекажи, що я буду в нього вечеряти, адже він так до цього готується. Виконати такий наказ я зможу. Я вас прошу мені явити ласку. Моя любов тобі належитиме, знай. Скажи, в чим і ти побачиш, щиро твоє я буду щастя будувати. Державцю мій, є в Леонато... Син. Ні, спадкаємець єдина тільки Геро. Ти закохався, Клавдіо. Мій пане, на початку походу військового її побачив я солдатським оком, а в нього є чимало інших справ, то й ніжність не переросла в кохання. Я повернувся, і бойові думки і серце зникли, і його лишили для ніжних і ясних бажань любовних. І я збагнув красу-привабну Геро. А полюбив її я перед тим. Я бачу, ти насправді закохався. Бо можна книгу скласти слів твоїх. Кохаєш Геро ти. Обожнюй навіть. Я з нею розмовлятимусь з батьком, і ти її здобудеш. Чи для цього мені ти виклав всю промову пишну? Знайшли ви ніжні ліки для кохання. Мою хворобу зрозуміли ви, і щоб чуття вам не здалось раптовим, його я виклав у промові довгій. В узенькій рідці зайвий мій широкий, найвищий дар здобути необхідне. Все добре, що згодиться. Ти кохаєш, і я для тебе приготую ліки. У нас вночі сьогодні пишний бенкет, на нього я у машкарі піду». Як Клавдію я розмовлятиму із геро, я покладу ей в груди власне серце, візьму в полон і чутливий слух могутнім запалом визнань любовних, а потім і до батька підійду. Вона тобі належатиме, знай. Я віддаю причин, що його зумовили, а через цей мій сум немає міри. Варто було б прислухатись до голосу розважування. А коли б я прислухався, яка мені з того користь? Коли б він не одразу заспокоїв ваш сум, то принаймні надав би вам терпіння. Я дивуюсь, як ти, що народився за власним твердженням під Сузір'єм Сатурна, пропонуєш моральні засоби проти смертельної хвороби. Я не можу вдавати себе іншу людину. Я сумую, коли для цього є підстави, і не сміюсь, прислухаючись до людських дотипів. Я прагну їсти за наказом власного шлунку і не зважаю на чужий апетит. Я лягаю спати, коли схочу, а до інших людей мені немає діла. Я сміюсь, коли мені весело, хоч іншому цей час і не смішно. Проте ви не можете повнотою виявити свою вдачу, доки не досягли незалежності. Довгий час вас і вашого брата розділяла сварка, і він лише недавно помирився з вами. Якщо ви хочете зміцнити його прихильність, ви повинні підтримувати ясну погоду. Це ваш клопіт, коли ви збираєтесь мати добрий урожай. Ха -ха -ха. Краще бути реп'яхом під тинем, аніж трояндою в садку його прихильності. Присягаюсь власною кров'ю, що далеко краще бути всіма зневаженим, аніж запобігти чужої любові. Коли ніхто не може назвати мене щиро, чесною людиною, нехай я буду принаймні одвертим негідником. Мені висловлюють довір'я, одягаючи на мордника. Визволяють, одягнувши пута на ноги. Проте я вирішив не співати в клітці. Коли знімуть з мене на мордник, я почну кусатися, коли повернуть волю робитиму все, що схочу. А тим часом дозволь мені залишитись собою і не старайся змінити моєї вдачі. Хіба ж ви не можете стримати свого роздратування? А я не стримую його, бо мене все дратує. Це? Такі це? новини, баракія. О, я повертаюся з пишної вечері. Леонарто по-царському чістує принця вашого брата. Можу передати вам також що ходять чутки про майбутнє весілля. А чи не можна скористатися з нього? Встругнути якусь капость? Який дурень бере собі за жінку турботу? <хух> Жениться найближчий приятель вашого брата. О! Невже цей чудовий клавдіо? Саме він. Найкращий кавалер. А хто вона? Вона герб. Дивись, яке березневе курчатко. Звідки ти довідався про це? Я був у покоях Леонато. Угу. Коли дивлюсь, туди заходять по руку принці Клавдіо. Я сховався за килимом і звідти почув, як вони домовлялися про те, що принц залицятиметься до геро, а діставши згоду, висвати її за Клавдіо. Угу. Ходімо. Ходімо туди. Я на ньому помщуся, як жадаю. Цьому хлопчиськові я мушу дякувати за своє падіння. Коли мені пощастить заступити йому шлях, це відкриє переді мною простору стежку. Чи згодні вислугувати мені і допомагати? До останньої смертної години, мій пане. Ходімо на цей розкішний бенкет. Він для них тим приємніше. Чим більше мене принижено, якби ж кухар був моїм однодумцем. Ходімте, побачимо все потім. Ми до послуг вашої вельможності. Ми до послуг вашої вельможності. бо вона являлася середнє середні поміжні і бенедиктові. То Один немов мармурова статуя мовчить, другий, як мазунчик, весь час плеще язиком. Отже, коли б половину язика сеньора Бенедікта вкласти в устах графа Жоана, а половину меланхолії графа Жуана перенести на обличчя Бенедікта? Та ще додати стрункі ноги, дядю, та трохи грошенят у гаманці. І ця людина зможе полонити першу ліпшу жінку, якщо їй сподобається. Зробляю тебе, френдівниця. Ти повік не здобудеш собі чоловіка, якщо не втримаєш свого язика. Так. він надто гострий. Надто гострий, краще, ніж тільки гострий. О. Завдяки цьому позбудусь я одного з дарунків Божих. Адже сказано, битливій корові Бог короткі роги дає. Отже, надто битливій не дає ніяких. Гадаєш, Бог тобі не дасть роги. Якщо Він не дасть мені мужа, а цієї ласки я благаю в нього день і вночі. Чоловік з бородою. Краще збати під шерстяною ковдрою без простира. Може, трапити себе без бороди. Що ж я маю з ним робити? Одягти в своїй сукні і приставити до себе покоїт. Якщо він має бороду, він вже не юнак. Коли ж бороди ще не мужчина, ну, коли він вже не юнак, то мені не потрібно. Ну, коли ж він іще не мужчина, я не потрібно йому. Краще, <свят> то найнятися за шість пенсій до якогось поводиря ведмедів і прогулювати в пеклі його мавки. <свят> <свят> <свят> Ти збираєшся у пекло? <свят> Ні, лише до вхідної брами. Там зустріне мене диявола той старий рогоносить і промовить. Ідіть на небо, Беатріч, ідіть на небо, тут для вас, дівчат, місця немає. Тоді я віддам йому мавп і швиденько піду до святого Петра на небеса. Той скаже мені, де перебувають нежонаті, і відтоді почнуться в нас веселі. Проте.